Проте, хто знає, як би закінчився її вчорашній день, коли б не зустрілася муженька і не допомогла відвернути цю жінку від краю. І треба її втримати по цей бік, не дозволити вислизнути. Йому хотілося підставити її плече. Хотілося пояснити, що все в цьому світі відносно, і що сьогоднішня трагедія завтра видаватиметься дріб'язковою або смішною. Хотілося проводити з нею час – ходити, розмовляти, розглядати його улюблене місто – ділитися історіями, гля... грати її на сопілці, причепити її десятками маленьких гачечків до цього реального життя, яке таки варто дочитати до кінця, адже хто знає, що там, на наступній сторінці. Ці думки непокоїли його на перший день, а вчорашня історія і очікування сигналу від Женьки в машині, неподалік від будинку Амалії, так розбурхали його внутрішні енергії, що вдома він до третьої години ночі колотив пальцями по клавіатурі, пив чорний солодкий чай з коньяком, і знову брався виписувати те оповідання, що валялося розпочатим уже кілька місяців. Герої його тепер були живішими, опуклішими, справжніми. Вчинки їхні стали не такими, якими мусять бути, а правдивими, хоч і не надто логічними. Події розвивалися, і Віктор вливав свої переживання в судини персонажів і вигадував їхні долі, стервожені долею Амалії, до якої відрядив свого посланця Женю. Але щасливий, що муза знову завітала до нього. «Жива здорова. Проте, сидячи сьогодні біля цієї жінки, він досі не знав, як йому викрутитись з добровільно взятого на себе образу сліпого, як зацікавити її собою і стати для неї незнайомим інвалідом, який викликає співчуття, а набагато більшим. Не знав також, скільки ще вона гратиме письменницю і як вийде з цієї ролі, якщо, звісно, захоче відкрити свої карти». Та поки що кожен вів свою гру, і серце Віктора нерівно постукувало десь не на своєму місці. Здавалося, що воно з кожним ударом помало підповзає до горла. І він ковтнув слину і відчув у роті після смак бузинового вина. «Дивні у вас фанати!» – тихо промовив він, і несподівано навіть для себе взяв Амалію за руку. «Дивні, але хороші! А вино точно якесь непросте, дуже непросте вино!» Амалія нічого не відповіла. Вона, не мов, заклякла, – Адже лише за мить до того, як цей чоловік взяв її за руку, саме й подумала, що хотіла б його торкнутися. «Що з ними знову?» «Ваша кава», – промовила Катя, сміхнулася, побачивши, як ці дорослі люди після її появи вмить відпустили руки один одного. Розділ тридцять восьмий «Нічого собі», – аж присвиснула Женька, роздивляючись екран монітора, сіяний фотографіями Віктора. Запопадливий гугл видав їх на запит – за його прізвищем, яке побачила вчора в посвідченні особи. Водія. «Що пишуть?» – поцікавилась з порогу перукарка, яка виходила з цигаркою та чашечкою кави на ганок, поки не було клієнтів. «Та нічого, це є так. Твоя клієнтка, яка на стрижку та фарбування, зателефонувала, що затримується. Десь застрягла в дорозі. Ну, от тепер замість зміститься весь запис». «Терпіти цього не можу», – зіткнула майстриня. «Ну, тоді піду пообідаю, а як прийде а мене, я в підсобці». «Ага, іга, іди добріша будеш», – відповіла юна адміністраторка, гортаючи на екрані сторінка за сторінкою інформацію про творчі заслуги знайомого сліпого. «Нічого собі птиця? А я з ним так по-простому. Ще наїхала вчора, а що вже по телефону молола після коняку? Ой, дивні такі вони, творчі люди!» – узяв і перевтілився. «Що ти там буркочеш?» – озирнулась від дверей комірчини перукарка. «Чи не закохалась часом?» «Я? Закохалася?» – степенулася женька, гнівно зиркнула на молоду жінку. А та поршнулася сміхом і швиденько зникла в маленькій кімнаті без вікна, де дівчата зазвичай перевдягалися та їли. «Я? Закохалася?» – повторила вона ті самі слова мовчки. «Ой, божечки! Та коли мені?» Минуло кілька хвилин, і щойно вона прокрутила в пам'яті останню зустріч з Ілле як двері відчинилися і пустили Дене. Жені напружилася і мовчки втупилася в його ходу високу постать. День мовчав. Пауза затягнулася. «Ви записані?» – несподівано навіть для себе офіційно спитала дівчина. «Так, на 15-ту. Відповідь його була ще несподіванішою». Женька, наміняючи пози, ковзнула поглядом по журнал запису клієнтів і побачила написане її жиркою. «15.00. Чоловіча стрижка. Денис». Так, це вона вранці записала якогось хлопця постригтись. А телефонував точно хтось інший. Перукарка Ірочка, яка так вдало змінила образ Амалії, саме закінчувала робити укладку огрядній пані. Вона озирнулась на клієнта, потім пильно зиркнула на Женьку, яка сиділа на своєму місці незворушному мумію, і звернулася до Дена. «Дві хвилиночки, зачекайте, будь ласка». Хлопець кивнув і всівся в крісло біля журнального столика. Але купа яскравих журналів його не цікавила. Він втупив погляд у Женьку, і важко було зрозуміти, що крутилось в його нестриженій голові і чого від цього вісіту можна було чекати. Наголо. За кілька хвилин відповів Ден на запитання майстрині,